Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <chter Charlie> Alhamdulillah Alhamdulillahilqa'il Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuru Wa nu'azimuhu wa nukabiruh Ashhadu an la ilaha illallah wa hadahu la sharika lah واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا النبيل الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الامين وعلى اله واصحابه اجمعين الله اكبر المؤمنون Ibtakullah Usikum wa iya ya bitakwallah Faqad fazal mutakun Muslimin dan Muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita menggunakan kitab muhimmah Pada ilmu hadis Sampai di muka surat 24 Muka surat 24 kata dia dan tersebut dan tersebut pula di dalam khabar yang lain apabila berkimpun segala makhluk pada hari kiamat dan firman Allah Subhanahu wa taala hendaklah keluar daripada jumlah orang yang tiada berdosa maka tiada keluar ia melainkan Yahya bin Zakaria shalawatullah alaihi wasalam dan juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala kanak-kanak yakni orang yang Islam maka berkata ia ya, hai tuhanku bahawa sesungguhnya engkau telah mengambil akan segala nyawa dan telah engkau hukumkan atas kami akan mati sebelum lagi kami melihat akan segala ibu dan bapa-bapa kami pada bulan lepas kita telah cerita tentang kebaikan orang yang semasa hidup di atas dunia Dia dapat anak Tiba-tiba anak dia mati kecil Kita cerita pada bulan lepas Tentang manusia Yang dapat anak Tiba-tiba anak itu belum cukup umur Belum balik, sudah mati Maka anak-anak yang mati kecil ini Kalau ibu dia sabat Di atas kematian anak-anak ini Maka anak-anak ini akan Tunung dia di hari akhirat. itu Anak-anak yang mati kecil ini akan memberi syafaat kepada mak dia, kepada bapak dia. Ketika manusia begitu mengharapkan syafaat Allah di padang mahsyar itu, Maka di sini diceritakan pada hari kiamat esok. Ketika manusia semua dihimpun ramai-ramai di padang mahsyar. Sebelum dimulakan syaitan ke atas manusia, maka Allah berseru kepada manusia di padang mahsyar. Kata Allah wahai orang-orang yang tidak berdosa maka keluarlah kamu daripada kumpulan manusia yang ramai-ramai ini. Bila kata begitu dia kata dalam riwayat ini menceritakan keluarlah Nabi Yahya ibni Zakaria, dua-dua nabi. Keluar daripada Dan keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Yahya ibni Zakaria ini Keluarlah segala kanak-kanak. Yang kanak-kanak itu anak orang Islam. Dan keluar mereka itu. Dan mengadu mereka kepada Allah. Ya Allah. Dulu kamu matikan kami. Sebelum kami sempat kenal dengan muh dan bapak-bapak kami. Budak-budak ni bila keluar masuk dalam kumpulan orang yang tak berdosa. Dia terus mengadu dekat Allah. Ya Allah kami dulu mati. Sebelum kami dikenalkan dengan mak dan bapak kami. Dan telah kami memandang akan ibu bapa bapak kami. Maka janganlah engkau haramkan akan kami ya Tuhanku akan melihat bagi mereka itu pada hari Di hari kiamat itu anak-anak kecil ini kata dekat Allah. Ya Allah kami minta kepada kamu hari ini kami nak tengok mak dan bapak kami. Yang dulunya atas dunia kami tak dah kenal mereka ni. Hari ni kami minta kami nak tengok mak dan bapak kami ni. Maka firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tuntuklah oleh kamu akan segala bapak kamu dan segala ibu kamu. Dan masuklah oleh kamu ke dalam syurga. Dan masuklah oleh sekalian kanak-kanak itu. Pada segala. Pada pertengahan segala sah. <tuh> Maka menuntut. Dan mencari mereka itu akan segala ibu bapa mereka itu. Dan segala ibu-ibu mereka itu. Maka mengambil mereka itu dengan segala tangan mereka itu yang kanan akan segala tangan bapa bapa mereka itu. Dan dengan tangan mereka itu yang kiri, mengambil akan tangan ibu-ibu mereka itu. Bila dah budak-budak diminta dekat Tuhan. Dia kata, Ya Allah. Dulu kami tak dan tengok mak bapak kami. Hari ini, hari kiamat ini kami minta kepada kamu, Ya Allah. Kami nak. Tengok mak dan bapa kami. Allah kata dekat budak-budak ni, silalah. Bila cari hak mana satu mak kamu, hak mana satu ayah kamu. Budak-budak ni pun masuk di tengah-tengah. Soh orang yang berdiri ramai-ramai di padang masyarakat. Masuk di duk ronok cari, jumpa mak dia, jumpa pak dia. Maka dipegang tangan mak dan bapa dia dengan tangan kiri dan tangan kanan mereka itu. Maka memasukkan mereka itu ke dalam syurga. Kata tadi akhirnya, dengan kerana budak-budak ni Allah subhanahu wa ta'ala masukkan mak dan bapak dia ke dalam syurga. Ini adalah ada hadis sungguh. Ha? Ada adalah hadis sungguh, menceritakan bahawa sesungguhnya budak-budak yang masih kecil ini, termasuk dalam golongan yang boleh memberi syafaat kepada mak dan bapak dia. Itu pun bersyarat. Syarat. Bapak atas kematian segala anak. Dan tiada pula perkataan yang kemarahan Maka berbahagialah bagi orang yang sabar atas kematian anaknya ha? Untunglah orang, orang yang mati anak waktu anak masih kecil Dan celakalah bagi segala orang yang kemarahan Dengan keluh kesah Dan perkataan dan perbuatan yang jadi derhaka kepada Tuhannya. Tuhan Rugilah orang yang apabila mati anak kecilnya dia bebar Dia marah pada Tuhan dia kata lebih korang dekat Tuhan. Dia kata, apalah Tuhan ni? Aku sabang 10 tahun, tak dapat anak. Aku dapat anak baru umur 2 tahun, dia ambil balik anak aku. Apa Tuhan buat macam ni ke aku? Pasal apa ramai lagi manusia Tuhan tak buat? Pasal apa Tuhan pilih aku? Ha, ada, orang muda, ha? ada orang cakap macam tu. Ada orang cakap macam tu. Saya terima satu telefon. Mereka satu sahabat. Orang <coughs> perempuan. Yang telefon, mengadu kematian suami dia kata baru kawin saja anak pun baru umur 8 bulan saja anak sudah lahir umur dia 8 bulan suami dia mati baru-baru dia cakap kata, dia kata ustaz dia kata pasal apa Allah buat macam ni pasal apa Allah ambil suami saya di ketika saya masih memerlukan dia Pasal apa Allah ambil suami saya di ketika anak saya memerlukan bapak dia? Pasal apa Allah pilih saya dalam ramai-ramai manusia yang ada tu? Cara dia cakap tu dia kecewa. Kita kata ke dia, sabar. Sabar. Dia kata ustaz boleh cakap. Pasal ustaz tak kenal. Dia nak tokah kita. Dia kata ustaz boleh cakap. Dia kata pasal ustaz tak kenal. Saya kenal ustaz. Saya nak tanya Ustaz hari ini. Saya bukan nak suruh Ustaz suruh saya sabar. Saya nak tanya Ustaz. Dia kata pasal apa Tuhan pilih saya. Saya eh, ni punya jawab lagu mana kat dia hari ini. Saya kata kat dia pasal Tuhan sayang dekat puan. Kata dia. Pasal Tuhan sayang dekat puan. Sayang apa, -apa macam ni. Saya kata kat dia yang ni yang kita tak nampak. Manusia yang teruk diuji dan dia sabar dengan ujian. Inilah manusia yang mendapat tempat yang cukup tinggi di sisi Allah. Bukan kata isteri puan bahkan lebih baik daripada isteri puan. Allah boleh ganti pada puan. Kata, -kata. Dia kata saya tak mahu yang lebih baik. Saya mahu suami tu juga. Saya kata kalau yang lebih baik Allah boleh ganti. Hak taraf suami tu lebih-lebih Allah boleh bagi semua. Karena bagi dia suami itu dah cukup baik. Dia tak mahu dah lebih baik daripada tu. Dapat hak sana tu pun cukup dah. Saya kata kalau hak lebih baik Tuhan boleh bagi, hak sana tu lebih-lebih Tuhan bagi. Syarat dia kena sabar. Dan Tuhan ganti bukanlah hari ni, dia ganti esok ni. Ish, saya tak kuat hati. Tak apa kena kasar saya. Saya kata dalam hadis kursi Allah ada sebut. Kata Allah, وَمَنْ لَمْ يَرْبَى بِقَضَائِ وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِ فَلْيَخْبُدْ رَبَّنْ سِوَائِ Kata dia jaga baik-baik dalam satu hadis Qudsi, Allah sebut, kata dia, وَمَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِ Bahawa siapa yang tidak sabar dengan bala aku, Baru siapa yang tidak repah dengan qabok aku dan tidak sabar dengan bala aku. fal rabban siwari. Tuhan kata, filah sembah Tuhan lain selain daripada aku. Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala ugut kita macam itu. Kerana semata-mata kita tak boleh terima qabok dan qadah dia. Hmm. Itu kopeng-kopeng menawak kita saya katakan dia baca Quran banyak-banyak. Bila dia nak main ingat yang tu, ingat itu bisikan syaitan, zikir banyak-banyak. Bila dia nak main teringat macam tu, nak protes keputusan Tuhan tu, sebut astagfirullahalazim, sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan bagi ruang untuk iblis masuk dalam hati kita. Terima kasih. Ida. Assalamualaikum. Kita boleh tahu keadaannya kita boleh gambarkan bagaimana hilangnya harapan dia apabila Allah Subhanahu wa taala uji dia macam tu tapi kita nak bagi tahu dengan apa yang kita baca malam ni mana-mana orang yang sabar dengan ujian ini sungguh dia yang menanggung kita yang melihat tapi kita yang melihat pun tidak mustahil akan menanggung beban yang dia tanggunglah ni maka kita peringat dia dan kita peringat diri kita sekali kalau kita sendiri penduk di tempat dia kita kena sabar seperti mana kita suruh dia sabar kerana Allah subhanahu wa ta'ala dia boleh buat pada siapa saja yang dia nak kalau dia nak buat muslimin dan muslim akan dia nak jelas kata dia maka adalah segala orang yang dengkian itu beberapa pekerjaan yang bertemu mereka itu dengan kerugian dan kesalahan dan beberapa pula hingga dan beberapa pula pangkat dan darjat yang meluputkan keduanya akan mereka itu. Dan segala kebajikannya. Dia beritahu, jaga berbaik. Manusia yang hidup dalam dunia ni macam-macam kena. Ada yang diuji dengan anak kecil, Allah matikan anaknya. Ada yang di kalangan manusia ni Allah uji dengan pangkat, darjat dan kedudukan. Maka akhirnya binasa dia dengan pangkat, kedudukan dan sanjungan orang pada dia. Dan ada manusia yang diuji mereka itu dengan segala kebajikan yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan mereka. Lumuh-lumuh, sikit-sikit itu biasa. Itu orang yang tersadar di, di, di, di hospital seberang jaya ini bukan sikit. Itu orang yang habis duit muka sikit, duduk di labwai hospital ini apa cerita. Itu orang yang duduk dalam ICU, duduk dalam intensive care unit hospital-hospital seluruh Malaysia ini apa cerita kita yang alhamdulillah malam ni boleh mai masjid boleh duduk sila boleh duduk dengar nasihat agama boleh duduk balik buat perubahan diri boleh duduk tingkat amal ini cukup besar ni Allah Subhanahu wa taala bagi dekat kita syukurlah nikmat kesihatan yang Allah bagi dekat kita pada malam ini kata dia Allahumma ja'alna minas sabirin artinya wahai tuhanku jadikanlah oleh kamu kami ni daripada jumlah orang yang sabar mereka itu minta supaya Allah jadikan kita orang-orang yang sabar. Dalam Quran ada 780 kali mah Dalam Quran ada 780 kali Allah ulang sebut kalimat sabar. Daripada 6000 nama Al-Fatihah lebih itu ada 780 kali kalimat sabar. Maknanya manusia kena sabar banyak dan faedah yang kedua <coughs> ni faedah kahwin nah eh? faedah kahwin yang kedua dengan sebab berkahwin itu memecahkan akan syahwat yakni menghilang akan syahwat kepada perempuan yang membimbangkan akan hatinya daripada hadir hati di dalam ibadah orang yang kahwin ni di antara faedah dia dia boleh pecahkan nafsu dia orang yang tak kahwin kacau Kacau. Nafsu kacau. Ada di kalangan orang yang tak kahwin. Dia main kacau dengan nafsu dia. <coughs> maka diselesaikan kacau nafsu dia tu Dengan menggunakan tangan dia. Ha? Dengan menggunakan tangan dia. Ada dalam kita ini nanti kita jumpa. Ada di kalangan orang-orang bujang yang belum kahwin. Bila dia main nafsu kacau. Maka dikemuncakkan nafsu dia dengan guna tangan dia. Maka adalah hadis Nabi SAW, Nabi SAW sebut, kata Nabi orang yang mengeluarkan mandi dengan menggunakan tangan dia, kalau sekiranya dia angkat janabah mandi wajib, dengan tujuh lautan, Nabi kata tidak terangkat mandi wajib itu. Walaupun hadis itu bukan hadis sahih Bukhari Muslim, tetapi dia termasuk dalam impunan hadis, yang memberi amaran kepada manusia yang buat kerja macam ni maksud tidak terangkat itu ulama hadis kata bukanlah tidak terangkat dari segi feka dari segi feka terangkat tetapi tidak terangkat dari segi dosa berdosa orang yang mengeluarkan money dengan menggunakan tangan sendiri berbeza hukum seorang yang sudah berumah tangga kemudian dia menghadapi masalah kacau nafsu Sedangkan isteri dia dalam keadaan khuzur syar'i. Maka menggunakan tangan isterinya mengeluarkan mani. Maka itu hukumnya harus. Hah? Yang kita sebut bilah. Sebab dia ada disebutkan di dalam kitab takar. Orang yang mengeluarkan mani dengan tangan sendiri ada hadis datang. Dia kata kalau mandi guna ayam tujuh lautan pun tidak terangkat dosa. Akibat daripada perbuatan mengeluarkan mani dengan tangan sendiri. Kita nak bagi tahu dega anak-anak muda kita. Ha, kita nak bagi tahu itu melibatkan soal dosa di sisi Allah Subhanahuwataala. Dan bagi orang-orang yang sudah berumah tangga, kalau sekiranya dia menghadapi masalah kemuncak nafsu sedangkan istrinya uzur dia boleh menggunakan tangan isteri untuk mengeluarkan maninya dan benda itu harus di sisi agama baik dia bagi tahu di sini dan faedah yang kedua berkahwin ialah memecahkan syahwat yakni menghilangkan syahwat kepada perempuan yang membimbingkan hati daripada hadir hati dalam ibadah dan lagi terpelihara daripada syaitan yang bertemu Membawa kepada berbuat benda yang haram. Orang yang dah kahwin. Dia selamat daripada buat benda haram. Benda haram ni syaitan punya pejah. Benda haram syaitan punya pejah. Kerana inilah besabda Nabi SAW. Barang siapa berkahwin. Maka sesungguhnya telah memeliharakan dia. Akan setengah daripada agamanya. Zah <tuh> jadi trend. Orang buas. Kat jemputan kawin, dia bawa hadis ni. Ha? Barang siapa yang berumah tangga, maka sempurnalah sebahagian daripada agamanya. Dia tulis di kat jemputan kawin tu. Di bawah tu, dia tulis bersanding lima, pukul lima. Pada orang takli. Ya. Ini cerita dia. Ya. Ha? Hadis buah juga. Hadis buah juga. Dengan berkahwin ni, maka sempurnalah separuh agamanya. Bawah tu, bersanding pukul lima. Punya rocahnya manusia hari ini. Kita ha? nak bagitahu. Jangan terbuat pejala buling. Ini nama dia perli Tuhan. Perli Tuhan. Jawab dia sakitlah kita. Sakit. Kita mesti sakit punya. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka hendaklah ia takut akan Allah ta'ala pada setengah agamanya yang lain itu. Ha? Yang baki daripada itu. Dia kena bertakwa pada Allah. Kalau dia sudah bertakwa pada Allah, kemudian dia kawin, maka sempurnalah agamanya. Baik. Dan riwayat daripada Jabir. bahwasanya Nabi SAW terlihat agar seorang perempuan. Maka lalu ia kepada isterinya Zainab, maka keluar ia pada halnya bersabda ia. Bahawa sesungguhnya perempuan apabila berhadap dia, dia dalam rupa syaitan maka apabila melihat seorang kamu akan perempuan maka berkenan kamu maka hendaklah seseorang itu menjima'kan isterinya nabi sendiri manusia nabi sebut dalam dalam quran allah sebut cerita tentang nabi innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya Allah sebut dalam Quran, Muhammad beritahu dekat manusia semua inama anabasyarun mislukum sesungguhnya aku manusia macam kamu juga, Nabi Muhammad serupa kita saja makan dia serupa, minum dia serupa, tidur dia serupa, beribadah dia serupa, dia berumah tangga serupa, macam kita yuha ilayah beza Nabi, dia menerima wahyu daripada Allah itu beza Nabi Muhammad dengan kita. Maka Nabi Muhammad sebagai manusia biasa yang dibekalkan dengan nafsu. <coughs> Maka dia juga berumah tanah. Dan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam juga pernah dijadikan Allah satu kejadian pada satu hari. Nabi berjalan, Nabi nampak satu orang kumpulan. Tiba-tiba naik nafsu syahwat Nabi. Maka segeralah Nabi balik ke rumah dia, jumpa isteri dia Zainab. Lalu, lalu Nabi SAW pun menjimak isterinya yang bernama Zainab. Apa cerita ini? Dia nak cerita kata manusia kena contohi Nabi. Manusia kena contohi Nabi. Dah satu orang beritahu kat saya. Saya kata, Ustaz, saya ni macam mana nak buat? Kadang-kadang nafsu saya gila ke tu macam. <tuh> <tuh> saya kata, dia gila ke mana? Telepon dia gila macam mana dia kata kadang-kadang duduk dengar kota berita tau duk dengar kota berita, berita tengok lah kawan macam berita tu pun di selawak saya kata kalau lalu betul angka nak posa lah angka nak posa tidak pun angka tokuang kibir tu tak tengok orang tu selawak ada jenis macam ni ada ada dia jenis macam ni dia tak boleh dia tak boleh dia makan kambing banyak dia jarak dia panas Baik, jadi bagi mereka yang macam ini kalau sudah berumah tangga, bila dia main nafsu macam tu, cari yang halal. Isteri kita ada di rumah. <tuh> <tuh> Baik, dengan maka bahawa sesungguhnya serta isterinya seumpama yang disertakan perempuan yang dilihatnya itu. Bini kita hal halal di rumah tu samalah dengan perempuan yang kita tengok tadi, serupa aja. Apa yang ada dekat perempuan tu ada dekat bini kita. Jangan sekali-kali kita teringin pada perempuan yang haram bagi kita. Sedangkan yang halal sudah ada di depan mata kita. Tak mau? Sobat saja. Sobat saja. Bahkan dia kata yang ini dihilangkan akan syahwat kepada perempuan yang helak itu. Perempuan jahat. Ha? Kita tengok tadi ni perempuan jahat. Dia saja dia pakai dengan mulut merah dia. Dia pakai macam-macam bunyi gelang kakinya. kering Kering-kering dan sebagainya. Saja dia buat perempuan ini dipanggil perempuan herak. Apa tujuan dia pakai make up tebal-tebal? Apa tujuan dia pakai lipstick tebal-tebal? Apa tujuan dia pakai gelang bagi bunyi-bunyi supaya orang beralih tengok dia? Apa tujuan dia? Tidak lain tidak bukan tujuan dia. mereka dia menjadi ejen syaitan. Nak menarik orang supaya perhatikan dia. <tuh> Sedangkan mereka ini diperintahkan suruh menarik perhatian suami saja. Tapi dia buat macam tu, tidak ada tujuan lain. Melainkan nak tarik perhatian orang. Apa tujuan? Kita tanya orang-orang perempuan yang duduk pakai macam-macam ni. Apa tujuan kamu pakai macam ni semua? Apa tujuan? Tujuan nak bagi enok? Apa tujuan kamu pakai enok? Islam suruh pakai bersih. Islam tak suruh pakai macam ni. Kalau kamu pakai bersih, itu sudah memadai bagi kamu. Kamu sudah memenuhi kehendak Islam. Dengan kamu pakai benda yang berlebih lebih ini kamu tabarruj lebih-lebih ini tidak lain tidak bukan melainkan kamu menjadi ejen syaitan. Itu nak bagi tahu benda ni. Susahlah, saya banyak terima telefon, saya letih juga kadang-kadang tu -kadang kelong kekeset tidak. Ya pakda <coughs> ustaz, ni kami dengar keset wanita ustaz ni. Ustaz banyak dok sentuh masalah tabarruj. Masalah orang perempuan tak boleh pakai lipstick, tak boleh pakai itu, tak boleh pakai ini, tak boleh tarik perhatian lelaki-lelaki yang ajar Nabi. Tapi Ustaz, dia kata, minta maaf cakaplah, dia kata, kalau dosa kami minta ampun dengan Allah. Kami ini orang kebanyakan, orang awam, kami tak hati agama. Tapi kami biasa tengok isteri-isteri Ustaz, dia kata. Kami biasa tengok, kami biasa tersontoh Isteri-isteri ustaz Dia kata mulut merah Pakai gelang bunyi kering-kering-kering Dia kata takkan ustaz-ustaz ni tak penting Nampaklah Nampaklah Selesai masalah Islam tunjuk macam tu Islam kata tak boleh Tak bolehlah. lah Tak sah dia apa lah Tak boleh Kadang-kadang kita lebih senang menegur orang daripada menegur ahli rumah kita sendiri. Susah. Lebih senang bagi kita menegur orang ramai daripada menegur hadut di rumah. Kadang-kadang. Maka akhirnya fitnah imui dalam masyarakat. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Maka itulah sebab Nabi Allah, Daud alaihi salam. Nabi Daud yang Allah bagi dekat dia mu'jizat, besi kerah lembut dengan Nabi Daud. Nabi Allah Daud alaihi salam, Allah bagi dekat dia mu'jizat, dia boleh lentuk besi yang kerah tu. Dia boleh bentuk ikut tangan dia mau ke mana. Tak payah layuk di api, tak payah. Besi kerah, mentah-mentah dia pegang, dia boleh picit-picit besi tu ikut kehanda dia. Nabi Allah Daud alaihi salam berdoa kepada Allah kata Nabi Daud ya Allah lindungilah aku daripada mendapat seorang isteri yang menyegerakan uban di kepala Besi ini cukup keras tapi dengan Nabi Daud kalah Nabi Daud besi dia boleh picit bagi lembut tapi dia takut takut kalau-kalau dia tak boleh picit bini dia ikut lagu kemauannya Sehingga kan Nabi dah terpaksa doa pada Allah. Ya Allah, mintalah aku jauh daripada mendapat seorang isteri. Yang isteri itu menyegerakan uban di kepala itu. Na'udzubillahimunzalim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Dia kata tadi, kerana syahwat kepada perempuan yang helak itu daripada syahifah. Kita tengok perempuan yang begitu helak. Nama pun Mekah. Mekah tu sebut cepat, sebut lambat dia make up. Bila orang tengok dia up. <laughs> Yang biasa kamu terang banyak banyak. Disebut <coughs> dia bukunya nama pun Mekah. Make up. Dia membuatkan up. Ha. Ayahaya. Yang tu sebab Islam tak bagi mekap mekap ni dia tak bagi Tak boleh Muslimin dan akan Muslimah Allah, Dan dengan sebab jimak dia Akan isterinya yang halal itu Maka hilanglah syahwat syaitan Bila kita main nafsu gila tu Di kawah hajat kita Dengan isteri kita yang halal Dengan kawah hajat itu Mudah-mudahan nafsu syaitan tadi hilang Sebetul-betul juga dan kata Imam Al-Ghazali Rahimahullahu ta'ala Dihikayahkan oleh setengah ulama Daripada Sayyidina Abdullah Ibn Umar Radiyallahu anhu Sayyidina Abdullah Ibn Umar Anak Sayyidina Umar Al-Khattah Apa kata dia? Dan adalah dia daripada zuhud sahabat Nabi Saladahu alaihi wasalam Abdullah Ibn Umar Anak Sayyidina Umar ni satu orang hamba Allah yang cukup zuhud Zuhud maknanya dunia ni tak lekas dalam hati tak lekas dalam hati Abdullah Ibn Umar yang semasa kecilnya kita cerita dulu yang semasa kecilnya pergi sekolah balik tak mau pergi dah mengadu dekat pak dia malu pasal orang duduk gelap kat dia anak khalifah pakai jubah tampuk malu <tuh> sehingga kan pak dia nak pergi pinjam duit daripada pembendaharaan negara yang akhirnya tak jadi pinjam kerana penjaga pembendaraan tanya Sayyidina Umar bila anak bayar Umar kata bila ada duit penjaga pembendaraan kata adakah kamu pasti kamu boleh hidup sampai kamu ada duit tu cancer okay, tak jadi pinjam Abdullah Ibn Umar ni dididik dibesarkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab dalam keadaan al zuhud walaupun anak khalifah zuhud kamu tak ada istimewa kerana kamu anak Seperti mana Nabi SAW ketika dekat-dekat dengan tarikh wafat dia. Nabi panggil isteri-isteri dia. Nabi panggil anak dia. Nabi panggil sahabat-sahabat dia. Nabi kata dekat adik-adik dia ni semua. Nabi kata Wahai safiyah, Wahai fatimah. Ingat, ingatlah kamu bahawa sesungguhnya tidak ada istimewa kamu di sisi Allah Semata-mata kerana kamu keluarga aku Tetapi istimewa kamu di sisi Allah Semata-mata kerana taqwa yang ada dalam hati kamu Nabi clarify benar ni Nabi clarify lah Tuhan Nabi itu bukan keturunan lah megah dengan keturunan saja Sampai tak boleh nikah dengan orang lain Daripada keturunan kita Oh, kita ni sebab makpak kita tu, kita beritahu kita keturunan Nabi. Tak boleh menikah dengan pokok-pok ni. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Sebab Nabi masa hidup dia, Nabi beritahu dah. Wahai Safiyah, wahai Fatima Jangan kamu sangka kerana kamu isteri aku, kamu anak aku. Maka kamu boleh dapat istimewa di hari akhirat esok. Tidak ada istimewa pada kamu semua. Melainkan dengan takwa di sisi Allah jelas Nabi bagitahu jelas. jelas muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah selain maka Abdullah ibn Umar itu satu orang manusia yang cukup zuhud di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan daripada ulama mereka itu bahawa sesungguhnya adalah ia berbuka daripada puasa dengan jima' dahulu daripada makan-makanan nah, Abdullah ibn Umar Anak sejenis rumah. Pernah. Bukan kata tiap-tiap kali. Tapi pernah. Pernah. Dia puasa. Dia buka puasa dengan jima isteri dia. Napsu. Tak jauh. Maka dia selesaikan benda itu dulu. Dijimaknya isterinya dulu. Kemudian barulah dia makan. Dan terkadang menjimak dia akan isterinya dahulu daripada semayang maghrib. Maksudnya. Kadang-kadang tu jimak dulu. Lepas itu mandi, baju semayang Maghrib. Kemudian maka mandi junub Dan semayang kemudian daripadanya. Dan adalah perbuatan yang demikian itu. Kerana menyelesaikan hati. Bagi buat ibadah kepada Allah Ta'ala. Baik. Apa tujuan kita semayang? Tujuan kita semayang. Nak dapat kuasa. Tujuan semayang. Bukan tujuan kita semayang take for granted. Janji kita semayang, kita tak berdosa. Kita ni, kebanyakan semayang, take for granted. Janji semayang. Dengan kerana kita semayang, kita tak berdosa. Tetapi berbeza dengan ulama' salah, berbeza dengan sahabat Nabi, mereka sembahyang tujuan dia nak dapat, wasyuk dalam semayang. Maka itu sebab datang banyak hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apabila makanan sudah terhidang, maka makan dulu, baru sembahyang. Saidina kan Umar al-Khattab sendiri, Saidina Umar, ni tadi anak dia. Saidina Umar al-Khattab Umar sendiri, pernah sekali. Masjid sudah iqamat nak sembahyang. Dini dia Buat masak makan. Dia bau makanan. Dia makan dulu. Dia tertinggal jamur. Benda ini diriwayatkan daripada hadis sahih. Riwayat Imam At-Tirmizi. Boleh buka di dalam kitab Bustalah. Di borba khosyuk sembahyang. Pasal apa? Pasal saya di rumah. Daripada dia pergi sembahyang. Tak khosyuk hati dia ingat masakan sini. Lebih baik dia makan dulu. Selesai. Galak dalam hati dia. Dia pergi sembahyang. Dia dapat khosyuk dalam sembahyang. Nampak? Baik Ulama mengambil faham daripada hadis ini Ulama kata itu sekiranya Waktu masih panjang Tetapi kalau waktu sudah hujung Nak habis sekiranya kira kalau makan dulu Terlepas waktu Maka ketika itu terpaksa semayang dulu Dikemediankan makan Kita setidur Jaga-jaga 4-5 minit Keluarga tak semayang lagi. Masa masuk empat suku. Bang. Masa ada sepuluh minit. Jelas-jelas tu orang perempuan di hidang pun ada. Dia ingat kita semayang lah. Dia buat keluar hidang apa-apa. Eh, kita pun tu ingat. Sayyidina Umang. Hilang ha. lah. Hilang hari mula. Sayyidina Umang tu dia semayang awal waktu, Hang tu. Tak boleh lah. Dalam keadaan macam tu, di disemayang dulu. Lepas selesai semayang, amai bodoh bagi habis. Atas tadi terlambat dikit lah. Sebab nak selesai yang dulu. Kalau pepertegah yang tu dulu, saat lagi main-main nak semayang, dah keluar waktu. Hukumnya berdosa. Haram perbuatannya nah Ini dibahaskan oleh ulama. Dan mengeluarkan akan kelengkapan syaitan daripadanya. <coughs> Bila kita tunaikan dulu benda ni, kita buanglah segala kaca-kaca syaitan yang ada dalam hati kita dan adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi Rahimahullah Ta'ala berkata aku berkehendak kepada jima' itu seperti aku berkehendak kepada makan-makanan Syekh Junaid Al-Baghdadi ulama besar ha? dia mengaku bahawa jima' itu keperluan dalam hidup dia sehingga akan bagi dia jima' ini sama perlu dengan makanan ha? perlu bagi dia seperti itu seperti makanan dan dengan dia dan dengan dia sebab menyucikan hati daripada was-was bila dia selesai jima dia kata hati dia rasa lega dia nak buat ibadah apa pun hati dia lapang ada orang macam tu <tuh> dan dari kerana inilah menyuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tiada -tia seorang yang melihat akan perempuan maka ingin ia kepadanya bahawa menjimak ia akan isterinya. Ah ha, itulah Nabi suruh. Ha, Nabi suruh benda tu. Kalau buat ibadat pun tak jadi kerana hati kita kacau. Kerana yang demikian itu menolak akan akan was-was daripada diri. Dan kata Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma khairu Ah, bukan Allah contohnya. Khair, khairu hazhir al-ummah, ummah tu bukan Khairu hazhir al-ummah, aktherha nisa'an. Dia ha? jadu Allah tu buat. Khairu hazhir al-ummah, aktherha nisa'an. Artinya bermula yang terlebih baik kepada perempuan maka jika lu tiada ia berkahwin nescaya hendaklah ia berkahwin. Artinya bermula yang terlebih baik umat ini iaitu yang terlebih banyak perempuan. Dah lha hadis nabi eh, apa nama dalam satu asar sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata kata dia bermula yang terlebih baik umat. Ia itu yang terlebih banyak perempuan. Dan kata Imam Al-Ghazali. Rahimahullah Ta'ala. Barang siapa sangat inginnya kepada perempuan. Maka jika kalau tiada ia berkahwin. Nasih hendaklah ia berkahwin. <tuh> orang yang jenis. Dia syok dengan orang perempuan. Kalau sekiranya dia tak kahwin lagi. Kahwin cepat-cepat. Dia jenis syok dengan orang perempuan. Dia tak boleh tengok. Dia tengok dia berkenaan jenis orang pun dia berkenan anak orang pun dia berkenan jiran sebelah rumah pun dia berkenan dia berkenan semua ah, jenis macam ni menikah cepat-cepat menikah cepat-cepat dan lagi katanya pula barang siapa sangat baginya syahwat kepada perempuan padahalnya tiada terpelihara syahwatnya itu dan tiada pecah dengan satu perempuan maka sunat ia beristeri lebih daripada satu sehingga ingin ni pun jenis ni juga jenis nafsu kuat dia dah ada dah bini seorang tapi tak cukup sampai bini naik risau dengan dia bini naik risau sampai bini kata kat dia bini kata abang bini nikah seorang lagi saya tak maaf sampai pun yang tu oh celahu. hak jenis macam ni gawin lebih lah jangan memadai dengan seorang jangan memadai dengan seorang pasal apa dia boleh celahu lagi dia boleh celahu lagi Ketika isteri dia unok syar'i... Dia renduk juga. Daripada dia melakukan benda haram... Bagi dia berikan seorang lagi. Dia buat benda haram. Kalau adalah jenis macam ni, Jenis makan kambin banyak. Lah. Ha? Ha? Jadi kena jaga. Dan demikian lagi. <coughs> Dan demikian lagi jika tiada terpelihara syahwat itu... Atau pecah syahwat itu... Tiada tetap hatinya dengan segala isteri yang ada kepadanya maka sunat digantikan dengan isterinya Tu dia, dia kata kalau dia dah ada empat nabi ni empat-empat ni tak boleh nak kuahkan dia sunat digantikan dia dia kata hak mana yang nampak tak gamak nak sebut ha? hak mana yang nampak boleh hapus kira hapus kira bang ganti dengan hak boleh layan dia Ni, ni dia bercakap di bawah tajuk orang yang kuat nafsu Bukan di bawah tajuk semua orang boleh pakai dah. Untuk orang yang makan kambin banyak Bawah tajuk tu Makna dia dah ada empat orang dah Empat orang ni pun bagi dia Dia duduk lemah dengan dua orang ni Duduk lemah Maka disunatkan Ambil lagi dua orang Buang dua orang macam main betul cepu ah. Tono ni ambil hal lain. Baik, dan adalah Sayyidina Hasan ibni Sayyidina Ali sangat banyak berkahwin. ini cucu Nabi. Sayyidina Hasan itu selalu dengan ketika Sayyidina Hasan Sayyidina Husain ha? dalam satu hadis menceritakan Nabi tengah baca khutbah. Nabi tengah baca khutbah Jumaat tiba-tiba mai Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain dua dua orang masa tu kecil-kecil lagi. Jalan, terpijak jubah, rebah. Nabi tengah pertubah, berhenti. Turun, piangkat cucu dua-dua orang dia. <coughs> Nabi ini penyayang. Ha? Dia penyayang. Dengan budak-budak, dia habis hati Dia habis angin dengan budak-budak. Tengah dia baca pertubah, dum-dum-dum. Cucu rebah. Dia berhenti pertubah. Turun, piangkat cucu dia. Dukung, tak kiri-kanan dia. Sat lagi pertubah. Sat lagi daripada awal pertubah. Baik ni cucu Nabi dan adalah Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali sangat banyak berkahwin sehingga akan dia berkahwin lebih daripada dua ratus isteri sudah lah dua ratus binilah saya semak balik dalam sirah dia cerita kata dua ratus itu termasuk dengan jariah dia hamba wanita dia ha? hamba wanita hukum dia dengan pengunu dengan tuan ni halal ha? halal jima'ah pemulu dengan hamba wanita halal jima tuan rumah dengan orang gaji haram nah jadi ada gaduh biduk kiah pula ha kiah tu dia panggil qiah ma'al farid. dah tak tahu dia kata kiah cedera tak boleh pakai tak dipakai biduk kiah lagu tu jangan habis ha pemulu dengan hamba sahaya perempuan hamba jariah halal jima dan kalau dapat anak laki-laki, daripada Jimak itu, anak itu ikut bapak. Anak itu jadi tuan. Sedangkan mak dia kekal pada status hamba. Ha, maka inilah mengikut kebanyakan ulama hadis Nabi. Hadis Jibril. Yang Jibril mai jumpa Nabi. Dia tanya apa dia Islam, apa dia Iman, apa dia Ihsan. Kemudian bila nak kiamat, Nabi kata tak tahu. Nabi kata yang aku tahu tanda dia. Ha, Jibril kata apa tanda dia? Nabi bagi tahu. <coughs> dia antara tandanya nabi kata antas eh, antalid alamatu rabbdaha ha seorang ibu melahirkan tuan dia maksud dia yang ni mak tu hamba dia jimat dengan tuan dia dengan pengununya dapat anak anak tu ibu bapa anak sumerdeka maka ketika itu anak menjadi tuan kepada mak dia dan mengikut tafsiran lain dia kata anak dia dekat nak siamah esok dia memperhambakan mak dia. dalam arti kata kita hari ini buat lebih kurang ha, yang tu satu Nah, baik lalu dalam sirah <coughs> dia kata betul Selina hasan ni ada dua ratu tetapi dua ratu itu ialah isteri dan hamba jariah dua ratu orang eh? dan terkadang berkahwin dia akan empat perempuan dengan satu akad tu yang kata saya dina asal satu, empat aku terima nikah mereka itu dia kata dia. sekali satu empat ha? sah kan akad macam tu sah dengan syarat ditahyinkan siapa perempuan tu aku terima nikahnya mereka berempat iaitu dia kata dia sebut nama satu-satu satu dua tiga empat disebut nama dengan mas kawin mereka itu sekian-sekian banyak tunai Sah angkat Baik Sayyidina Hasan, Pernah Buat kerja macam tu ha, Dia berkahwin dengan Empat orang perempuan Satu angkat Dan terkadang Dia talak empat isteri Dengan sekali talak Pada satu waktu Itu dia Sayyidina Hasan, Dan digantikan dengan Dan digantikan dengan Istrinya Yang lain Pada waktu itu juga Talak empat Masuk empat <coughs> Itu sebab Di dalam sejarah Dia cerita Bila Sayyidina Ali bin Abi Talib Mati kena racun Sayyidina Ali mati kena racun Mati Bila mati Sayyidina Ali bin Abi Talib Orang nak Anak, anak dia lah Sayyidina Hasan Untuk ganti jadi khalifah Sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan Not jawatan khalifah. Lalu dia angkat Sayyidina Hassan jadi khalifah selepas wafat Sayyidina Ali. Dia angkat Sayyidina Hassan jadi khalifah selepas wafat Sayyidina Ali. Muawiyah kemudiannya buat beberapa siri rundingan dengan Sayyidina Hassan. Minta supaya Hasan bagi jawatan khalifah dekat dia dengan cara terhormat, dengan cara baik. Kemudian dalam sejarah dia ada cerita. Dia kata oleh, Rana Sridhina Hassan ni begini cipat dia. Dia banyak habis masa dengan perempuan dan sebagainya. Tapi dia tak buat kerja haram. Dia buat kerja Tapi nampak tu. Nampak tu daring cek. Sekali menikah empat. Sekali cerai empat dan sebagainya. Dan dia mempunyai isteri dan jariah seramai dua dua orang. Jadi sebagai seorang pemimpin, macam tu menjadi buah mulut orang ramai. Sayyidina Hassan menyedari keadaan itu. Maka bila Muawiyah pergi bi dekat dia, minta, Lani Hasan kamu berunduklah bagi dekat aku Khalifah. Maka akhirnya Sayyidina Hassan terima. Terima kerana dia sedap, dia ada sikit masalah. Dia terima dan dia menyerahkan jawatan Khalifah kepada Muawiyah dengan beberapa syarat. Di antara syaratnya, dia kata, setelah mati Muawiyah, jawatan Khalifah hendaklah dipilih oleh orang ramai. Dan yang kedua, hendaklah beri jaminan, keamanan dan keselamatan kepada keluarga Sayyidina Ali. Tapi Muawiyah bin Abi Sufyan, dekat dia nak mati, dia lantik anak dia. Untuk jadi palifah. Dia tak patut janji tu. Dan bila naik anak dia lebih dahsyat lagi, yazid anak dia bertindak lebih ralim lagi. Ditorek balik kubuk keluarga Sayyidina Ali. Kalau dah ada tulang pun, dicincang-cincangnya tulang itu kerana nak tunjuk marah dia kepada keluarga sediakan itu cerita dalam sejarah orang Arab memang macam itu orang Arab memang macam tu. Arab jenis Afghanistan jenis-jenis makan kambin banyak jenis ni daripada damat panah. marah pun cepat dendam pun lama dan sebagainya dan banyak merosakkan daripada memperbaiki keadaan yang ada Nah, baik dan adalah Mughirah bin Syu'bah beristeri dan 80 perempuan Mughirah bin Syu'bah <coughs> Bini <do, do, coughs> itu ada 80 orang 80 maknanya bukan sekali 80 80 empat buang ambil buang ambil buang akhirnya jumlah orang yang dia pernah menikah 80 orang nah, itu maksudnya dan adalah di dalam sahabat Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang ada baginya tiga isteri. Dan empat isteri. Dan seorang yang ada baginya dua isteri. Dan demikianlah yang tiada terhingga mereka itu. Kerana yang dikehendaki dengan membanyakan isteri. Dan menyediakan dia itu sekiranya memecahkan syahwat. Dan menetapkan hati. Sahabat Nabi sendiri pun. Empat orang, tiga orang, dua orang. Benda itu biasa bagi lebah. Maka saya yakinlah ubat itu atas kadar sakitnya. Ha, tu dia nak bagi jawab. Jadi, jadi benda ini ikut keperluan masing-masinglah. Ikut keperluan masing-masing. Kalau kita cukup dengan seorang, tak payahlah beli cari sampai empat. Kerana mengaji malam ni balik-balik malam ni juga tiga sekali. Ajaran apa? Tak boleh. Jadi ubat pada kadar sakitnya. Ya sudah kita punya keperluan berapa? Kalau keperluan kita seorang memadailah seorang. Kalau sekiranya keperluan dua orang dan kita cukup syarat paderah dua orang. Nah, dan se sebagainya. Wallahu a'lam. Tetapi dia masuk dalam kajian lagi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan dan daripada sinat adamsiah sendiri ditangguhkan dengan aspek perkara surah surah al-fajr